Åttonde kassettens första sida. Röde orm av Frans Bengtsson. Ylva brast i skratt. Och då finner du dig mera värd beröm än klander för att du hjälpte till att sända dem dit, sa hon. Fader Vilbald såg strängt på henne och sa att sådant lättfärdig tal gjorde honom bedrövad. När du än var en tanklös ungmö, då kunde det så vara, sa han. Men nu borde du veta bättre när du är en förståndig husfru med tre barn och fått mycket undervisning. Jag har det från min fader, sa Ylva. Och jag vet inte att han stort bättrades, hur många barn han fick och hur mycket han än undervisades av dig och biskop Poppo. Fader Willibald skakade på huvudet och strök sig med handen långsamt över Så som man alltid gjorde när samtalet föll på Kung Harald du där var han ännu märken efter ett krucifix som kungen en gång i otålighet ryckte till sig och slagit honom över huvudet med. för Förvisso var kung Harald en stor syndare, sa fader Bilivald. Det var nära att jag kommit bland martyrerna den gång han slog mig. Men i mycket var han dock kung Davids like. Det märks bäst när vi jämför honom med kungs Sven, Och han skulle knappt tycka om att höra sin dotter skämta om dråp på präster. Syndare är vi alla, till och med jag, sa Orm. Det är mer än en gång har jag burit hand på präster när vi stormade städer i Kastilien och Lyon och brände deras kyrkor. De stred tappert mot oss, både med spjut och svärd, och det var min herre Almansurs befallning att de alltid skulle dödas främst av alla. Men det var innan jag visste bättre, och därför är det min tro att Gud inte räknar strängt med vad jag gjorde då. Jag har kommit i bättre sällskap än jag trodde, sa Spjallet. Den bleka unge mannen med det lilla svarta skägget som var den fjärde bland främlingarna hade hittills suttit tyst med sorg i min. Nu suckade han och tog till orda. Alla är syndare, det är sant, son, Men ingen bland er bär på så svår syndabörda som jag. Reinald heter jag, Guds ovärdige präst och är kanonikus hos biskop Eckar i Stresvik. Men jag är född i Tsylpik i och förr var jag magister i domskolan vid Kröningskyrkan i Aachen Och hit är jag kommen för min synds och för min olyckas skull. Det må jag säga, sa Orm, att bättre tiggare får man leta efter. Det alla har ni nog att komma med. Och om din berättelse är god vill vi gärna höra den. Berättelser om synd är alltid goda, sa Ylva. Endast om man lyssnar till dem med allvar och för att lära sig bättring, sa fader Willibald. Min berättelse är full av allvar, sa magistern Du Till allt sedan mitt tolfte år är jag en olycksman. Det må ni veta att i en jordkula i vid vägen mellan Zülpich och Heimbach bor spåkvinnan Radla som ser in i det tillkommande. Till henne föddes jag av min moder som ville veta om allt skulle gå mig väl ifall jag sattes i prästskola Du hade stor åstundan att bli en kristig tjänare. Spåkvinnan tog mina händer i sina och satt länge vaggande och stönande med slutna ögon så att jag hjälpte att förgås av rädsla. Till sist började hon tala och sa att jag skulle bli en god präst och att mycket skulle gå med väl i händer. Men en olycka bär du med dig, son. Tre gånger ska du begå svår synd och den andra synden ska vara svårare än den första och den tredje svårast. Detta är ditt öde och det kan du inte undfly. Så var hennes ord och mera ville hon inte säga. Vi grät båda, min moder och jag, när vi gick hem från henne. Ty vi ville båda att jag skulle bli en helig man och ingen syndare. Vi gick till vår gamle präst för att fråga honom till råd och han sa att den vore lycklig som kunde slippa undan med tre svåra synder. Men jag fick höga tröst av hans ord. Så kom jag i prästskola i Aachen, och ingen var villigare och flitigare än jag och ingen räddare för synd Både i latin och liturgi var jag den bäste. Och när jag var 21 år kunde jag evangelierna av utan till samt även de mesta av epistlarna till Thessaloniker och Galater som var allt för svåra för många. Så att domprosten Römmald gav mig stort beröm och tog mig till sin egen diakon. Domprosten Römmald var en gammal man med dånande röst och stora utstående ögon så att många bevädde för honom. Över allt annat på jorden, utom kristig kyrka Älskade han tvänneting, kryddat, vin och lärdom. Han var bevandrad i vetenskaper som var så svåra och sällsynta att få kände till deras namn såsom astrologi, mantik och algoritm. Och det sades att han var i stånd att samtala med kejsarinnan Teofano på hennes eget bysantinska tungomål. Till sina unga dagar hade han varit i Österlandet samman med den lärde biskop Ljöprond av Cremona och kunde därom berätta sällsamma ting. Han hade samlat böcker i alla sina dagar Och ägde över 70 stycken Och ofta på kvällarna När jag burit in det värmda vinet till honom Med hans kammare Undervisade han mig i lärda ting Eller lät mig läsa högt från de utvända gamla skalders verk som han ägde Statius Hette den ene Han sjöng med svåra ord om forna krig Bland bysantinerna vid en stad som hette Thebe. Men den andra som hette Ermoldus Nigellus Var lättare att förstå han besjöng den frumme kejsar Ludvig, den store kejsar Karlsson och hans härfärd mot hedningarna i Spanien. Domprosten röt ofta eller slog efter mig med sin käpp när jag läste fel i statius. Han sa att jag skulle älska honom att läsa med omsorg medan han var den första skald i Rom som blivit kristen. Jag ville vara domprosten till lag så slippar hans käpp och därför gjorde jag så gott jag kunde. Men mycket förmod jag inte älska denne skald fast jag försökte. Men domprosten ägde ännu en skaldsverk och den boken var satt i skönare pärmar än det andra. Ibland såg jag honom sitta mumlande över den och då såg han ut att vara väl tillfreds och skickade mig efter mera vin. Men ur den boken let han mig aldrig läsa. Därav blev min nyfikenhet allt starkare och en afton när jag var på gästabyd hos biskopen gick jag in i hans kammare och letade efter denna bok och hittade den till sist i en liten kista under vägbänken. Det som stod först i den boken var Regula Magistri, det är den helige Benedikts regel för ett gudligt liv och därpå ett lovtal över kyskheten av en fromman från England vid namn Aldhelmus. Därefter kom en lång dikt som var skönt präntad med den största omsorg. Ars Amandi hette den, det är utgitt eldskogskonst och den var skriven av en skald i det gamla rom som heter Ovidius och som säkert aldrig blev kristen. Magistern såg sorgset på fader Willibald när han hunnit så långt i sin berättelse och den nickade tankfullt. Jag har hört talas om den skriften, sa han och jag vet att den är berömd bland fåvitska munkar och läda nunnor den är som Belzebubbs egen bryggd, sa magistern, och likväl sötare än honung. Denna skrift var svår för mig att till fullo förstå, till den var full av ord som varken finns i evangelier eller epistlar, inte heller statius. Men min iver var lika stor som min rädsla. Om dess innehåll vill jag ingenting säga, endast att den var fylld av smek och välukter och ljuvlig melodi och alla sorters horisk lek som kan tänkas mellan man och kvinna. Först tänkte jag att det måste vara svår synd att läsa sånt men därpå besinnade jag mig hastigt intalad av djävulen och tänkte att det som kunde läsas av en vis domprost inte kunde vara synd för mig. Denne liderlig Ovidius var i sanningen stor skald fast helt given i djävulens våld och det var ett märkligt ting att hans verser av sig själva blev kvar i mitt minne. Långt bättre än episten till Galaterna fast jag bemödat mig mycket med den. Jag läste tills jag hörde domsprosten steg utanför huset. Den kvällen gav han med hård agan med sin käpp i medan han att möta honom med lykta och stödja honom på vägen hem. Men agan brydde jag mig inte stort om jag hade annat att tänka på och ännu tvännegången när han var borta kom jag in i hans kammare och läste dikten till slut. Av detta kom en stor förändring över mig så att jag ständigt gick omkring med sinnet fullt av synd och sköna verser. För min lärdomskull blev jag nu magister vid domskolan och allt gick med väl tills jag en gång blev kallad inför biskopen. Han sa att en köpmannen Dodo i staden Maastricht som var en man känd för fromhet och som givit kyrkan stora skänker ville ha en from och lärd präst till att undervisa hans son i kristlig dygd och helst även lära honom att skriva och räkna. Därtill hade nu biskopen valt mig, medan domprosten höll mig för att vara den bästa bland de unga och den enda som visste något om den svåra räknekonsten. För att jag också skulle kunna leda deras andakt gjorde den gode biskopen mig till prästbyter med rätt att mottaga bikt och därpå begav jag mig genast till staden Maastricht där djävulen väntade mig. Han tog som huvudet med båda händerna och stönade högt. Så långt var din berättelse inte mycket att komma med, sa Orm. Men kanske den bättrar sig nu. Låt oss höra hur det blev vid detta möte mellan er båda, djävulen och dig. Jag mötte honom i kroppslig gestalt, fortsatte magistern. Men det var illa nog som det var. Köpmannen man en dodo bodde i ett stort hus in vid floden. Han tog vänligt emot mig och varje morgon och kväll höll jag bön för hans hushåll. Jag undervisade flitigt hans son och Dodo själv satt stund om och lyssnade till oss till han var i sanningen frum man och befallde mig ofta att inte spara på riset. Hans hustru är Alkmunda och i huset fanns också en syster till henne som heter Apostolika och var enka. De var ännu unga båda och sköna att se på. De tädde sig dygdiga och sedesamma med långsam gång och nedslagna ögon och vid bönestunderna visade ingen större fromhet än det. Men fast den och Ovidius satt kvar i min själ gärvdes jag inte mycket se på dem och aldrig tala med dem. Och nu gick allt väl tills den tid kom då köpmannen begav så stad på en stor handelsresa söderut till Lombardiet. Före sin bortfärd biktade han sig och lovade rikliga skänker till kyrkan för lycklig hemkomst. Han förmanade allt sitt hus och tog med av mig att jag dagligen skulle hålla förbön för honom och därpå drog han bort med sina män och hästar. Hans hustru och hennes syster grät mycket vid avskedet men deras gråt stillnade snart och det började nu te sig annorlunda än förr. Vid bönestunderna med husfolket visade det alltjämt fromhet men de kom nu gärna för att höra på mig och min lärjunge och då satte viskande samman med ögonen på mig eller befallde att barnen skulle få vila sig och gå till sina lekar medan de ville fråga mig till råd som viktiga ting. De undrade mycket över att jag var så allvarlig trots min ungdom och fru Apostolika ville veta om det var sant att alla unga präster var rädda för kvinnor. Hon sa att det nu kunde räknas som stackars sörjande enkor båda och att de i sanning behövde tröst och uppmuntran. De sa att de båda ville bikta alla sina synder före påsk och Alkmunda ville veta om jag hade rätt att meddela syndaförlåtelset. Jag svarade att biskopen givit mig tillåtelse emedan detta hushåll var välkänt för sin stora fromhet så att föga kunde finnas att vikta där. Det slog sammanhänderna i glädje över detta och nu började djävulen på allvar att driva sitt spel med mig så att mina tankar alltmer fylldes av dessa båda kvinnor. För sitt goda ryktes skull fick det aldrig ensamma gå ut i staden det hade Dodo strängligen förbjudit och han hade satt gårdsfoden att vaka över detta påbud Därför kastade sina ögon på mig och lockade mig till synd. Jag borde ha varit ståndaktig och förmanat dem eller genast flytt från deras åsyn så som gudsmannen Josef gjorde i Potifars hus. Men förvisso hade Josef aldrig läst ovidios och därför hade han det lättare än jag. När jag såg på dem fanns i mina blickar inte längre kyskhet och fromhet utan endast synd och begärelse så att jag skalv när de kommer mig nära. Likväl vågade jag ingenting göra för min ungdoms och oerfarenhets skull men dessa kvinnor som var lika fulla av syndiga tankar som jag och mycket dristigare fällde inte modet för detta och en natt när jag låg i sömn i min kammare vaknade jag vid att en kvinna kom till mig i min säng jag kunde ingenting säga så stor var min rädsla och glädje men hon viskade att oskan börjat gå och att hon var mycket rädd och därmed slog hon armarna om mig och började ivrigt kyssa mig. Vid en klar blixt såg jag att det var apostolika. Och fast jag själv i hade stor skräck för Oskar hade jag inte tid att tänka på dylikt nu. Men efter en stund sedan jag med henne en ljutigt eldskog som var långt ljuvligare än allt vad Ovidius sjungit hörde jag Oskar komma allt närmare. Då greps jag av stor förskräckelse och väntade att Gud skulle slå mig med sin djungeld. Därav blev dock ingenting och nästa natt när Alkmunda kom till mig lika ivrig som systern förnams ingen oska och lustan betog mig allt mera så att jag hängav mig åt de syndiga fröjderna med förhädelse och glättigt mod. Dessa kvinnor var vänliga och godsinta, det trättes aldrig varken med mig eller med andra och inte ett ont fanns hos dem utom deras stora tjättja. Men inte heller fanns det hos dem någon ånger eller ängslan, utan deras stora ängslan för att pigorna skulle märka vad de hade för sig. Men djävulen stod de troget bi. Det var kan finnas med mera glädjande för honom än att kunna bringa en kristi tjänare på fall. När nu påsktiden kom, biktade sig allt husfolket för mig i tur och ordning. Och sist kom Alkmunda och Apostolika. Dessa la med allvar fram allt som skett mellan oss och jag var tvungen att meddela de Guds fulla förlåtelse. Detta var ett förskräckligt ting att göra. Ty fast nu all synd var vältad över på mig kändes det likväl som jag jag velat bedraga Gud. Det är mitt hopp att du hunnit bättre dig sedan dess sa fader Willibald strängt. Det är också mitt hopp svarade magistern men det är mitt öde det som spåkvinnan sa om de tre synderna. Likväl var jag inte helt snäd i djävulens garn. Till varje dag höll jag förbön för köpmannen så som jag lovat. Mot all farlighet på resan och för lycklig hemkomst. Och mot slutet till och med tvänne gånger om dagen. För att lindra den stora ånger och skräck jag kände. Men denna skräck blev allt svårare. Och till sist, natten efter kristig uppståndelses dag. Förmådde jag inte längre uthärda. Utan flydde hemligt ur hus och stad. Och drog tiggande fram längs vägarna tills jag nådde hem till min moder. Hon var en from kvinna och när jag berättade henne allt gret hon mycket. Därpå började hon trösta mig och sa att det inte vore stort att undra på att kvinnor blev yra vid min åsyn och att sådana ting skett oftare än folk visste om. Det enda jag nu kunde göra sa hon var att gå tillbaka till den gode domprosten och säga honom när allting skett och hon signade mig när jag gav mig hos stad för att göra som hon sagt. Domprosten Rummold såg på mig med stora ögon och ville veta varför jag kommit tillbaka och under tårar berättade jag nu allt för honom sannfärdigt från början till slut. Han brömmade ej när han fick veta att jag läste och videos utan hans tillstånd. Men när jag kom till vad som hänt med mig med de båda kvinnorna slog han sig på knäna och brast ut i ett dånande skratt. Han ville noga reda på allt detta och om båda kvinnorna varit väl tillfreds med mig Därpå suckar han och sa att ungdomen vore den bästa tiden och inte ett domprosteri i hela kejsardömet mycket värt mot den. Men när jag berättade vidare mörknade han allt mera och när jag nått till slutet slog han neven i bordet och skrek att jag svårt förgått mig och att detta var en sak där biskopen finge döma. När vi kommit inför biskopen, han fått höra allt var han ensam med domprosten i att jag felat svårt och svikit mitt ämbete i tvänneting jag hade rymt från en plats dit jag sänds av honom och jag hade förrott biktens hemlighet genom att för min moder berätta vad som hänt mellan mig och kvinnorna. Mitt horsbrott, sa det, var visso en allvarlig sak dock inte värre än vad man var van vid och inte mycket att tala om bredvid detta andra vilket endast kunde sonas med sträng botgöring. Men medan jag handlat av oförstånd och inte av ond vilja tänkte det förfara mot mig med så stor mildhet som möjligt och det gav mig tre botgöringar att välja på. Att under ett år bli skära sörjare hos det spetälska i det stora hospitalet vid Jyllisch eller dra som pilgrim till det heliga landet och bringa hem till kröningskyrkan olja från Oljeberget och vatten från floden Jordan eller gå till omvändelseverket bland danerna. Jag känner mig styrkt av deras mildhet och brinnande av att få sona min synd. Därför valde jag det svåraste och så blev jag sen till biskop Äckad av Hedeby. Han tog vänligt emot mig och snart gjorde han mig kanik för min lärdomskull, Och hos honom blev jag i två år idog i fromhetens tjänst och magister vid den skolan inrättat. Tills åter mitt öde nådde mig och jag begick min andra synd. Du är med en ny sorts präst, sa Orm, med dina synder och dina galna kvinnor. Men ännu har vi inte fått veta varför du kommit hit. Varför har du inte gift dig som en vettig människa, sa Ylva, när din lust efter kvinnor är så stark Somliga håller för att en präst ska leva ogift, sa majisten Här går ju regeln egen präst utan hustru, fast det må vara sant att han är heligare än jag och starkare mot frästelser Jag har haft annat att göra än att tänka på kvinnor, sa fader Willibald Och nu, prisad vare Gud, är jag gammal nog för att slippa komma i sådan frästelse men i denna sak hade redan de heliga apostlarna olika mening Själve Sankt Petrus var en gift man och till och med på sina resor bland hedningarna hade han sin hustru med sig Detta gladde dock inte Sankt Paulus som höll sig ogift och kanske var det därför han fick tid till längre resor och mycket skrivande Sedan länge har heliga män börjat tänka att Sankt Paulus hade rätt och Sankt Benedikts aboter i Frankrike håller nu för att varje präst bör leva ogift och helst helt i kyskhet Dock är det min tro att det kommer att dröja innan alla präster kan finna sig i detta Så är det, sa magistern Jag känner till förkunnelsen av den frankiska abboten Odo och hans lärjungar Att äktenskap är av ondo för en kristlig tjänare Och jag håller deras åsikt för att vara den rätta Men djävulens knep är många och av ometlig slughet och sådan ni nu ser mig här är en utstött och en vandrar i vildmarken för att jag vägrat att träda i gifte. Detta är den andra av de synder som häxan profeterade för mig. Och det är förskräckligt för mig att begrunda vad den tredje må bli. Det ville nu alla gärna få höra vad som hänt honom. Och sedan Ylva skänkt i en styrkedryck åt honom började han berätta om sin andra synd. Åttonde kapitlet om den syndige magisterns andra synd och om den bot han fått sig pålagd. Därmed, sa han med sorgsen röst, hänger det så samman att en kvinna vid namn Thordis bor ej långt från Hedeby. Hon är höghettad och bland de rikaste i trakten med vida marker och stora jordar och född och uppvuxen i hedendom. För sin rikedoms skull har hon varit gift tre gånger fast hon ännu är i sin ungdom och alla hennes män har fått våldsmäns död i härtåg och feider. När den tredje drepts blev hon missmodig och kom självman till biskop Eckard och sa att vi ville söka hjälp hos Gud. Hon blev då undervisad och döpt av biskopen själv. Och ofta därefter kom hon ridande till mässan med stort följe och med buller och vapenslammer som om det varit en krigshövding som kommit. Hennes stolthet var stor och hennes sinnelag gensturtigt. Och i början vägrade hon att låta sina följesmän lägga av sig vapnen innan de trädde in i kyrkan. Till sådant, sa så hon, skulle se ömklikt ut. Men biskopen övertalade henne slutligen och han ville att vi skulle ha tålamod med henne i allt i medan hon kunde bli Guds kyrka till stor nytta. Och det är sant att hon mer än en gång kom till biskopen med goda skänker. Men likväl var hon svår att stå ut med och värst blev hon för mig. Det när hon fått ögonen på mig upptände snart hennes lusta. Och en gång efter mässan stod hon ensam och väntade på mig i vapenhuset och bad om min välsignelse. Den gav jag henne och därefter såg hon noga på mig och sa att om jag la mig till med hår och skägg så som behövdes en man skulle jag duga till annat än att säga mässan. Och hos mig är du välkommen när du vill och det besöket ska du inte ångra, sa hon. Därmed grep hon mig vid öronen och kysste mig skamlöst fast min diakon stod bredvid och lämnade mig kvar i stor blygsel och förskräckelse. Jag var nu med Guds hjälp stark mot kvinnor och besluten att vandra ostraffligen. Dessutom kunde hon inte i skönet mäta sig med det båda som förlett mig i Maastricht. Därför fruktade jag inte att falla i synd med henne men jag kände rädsla inför hennes galenskap och det var en olycka att en gode biskop Eckart nu var borta då han hade lite kyrkomöte i Mainz. Jag fick diakonen att tiga med det han sett fast han skrattade mycket i sitt oförstånd och den kvällen bad jag ivrig till Gud om hjälp mot denna kvinna. Därav kände jag mig förunderligt styrkt och jag tyckte mig förstå att hon kommit i min väg på det att jag måste visa vilken ståndaktighet jag nu ägde mot köttets lockelser. Men nästa gång hon kom till kyrkan kände jag likväl åter stor skräck. Och så fort jag kunde, medan sången ännu göd, flydde jag in i sakristian för att undgå henne. Men utan att sky något var hon efter mig innan jag hunnit slippa ut och ville veta varför jag inte syns till hemma hos henne fast hon inbjudit mig. Jag svarade att många viktiga ting uppfyllt min tid. Ingenting är viktigare än detta, så hon. Du är en man jag vill gifta mig med fast du är rakad. Och jag trodde det jag förstånd nog att inte låta mig sitta i väntan efter vad jag letade märka sist. Jag var nu i svår förvirring och visste endast svara att jag för många ting skulle omöjligt kunna lämna kyrkan medan biskopen var borta. Men därför steg mitt mod och jag sa henne med allvar att kristi tjänare helst borde leva ogifta och att alla de heliga kyrkofederna var ense i att strängt ogilla den kvinna som trädde i gifte för fjärde gången hon blev blek vid mina ord och kom emot mig utan att låta mig tala till slut. Är du snöpt som en gälloxe, sa hon, eller håller du mig för att vara för gammal? Hon såg farlig ut i sin vrede och jag grep ett krucifix och höll upp mot henne och började läsa bönen för onda andars fördrivande. Men hon ryckte i min hand med sån kraft att hon slant och föll baklänges och slog huvudet mot den stora klädkistan. Men hon var genast på fötter igen och skrek högt på hjälp. Och jag gjorde detsamma utan att veta vad jag gjorde. Och därmed fullkomnades mitt öde som det inte fanns undflykt ifrån. Ty i den strid som nu blev i kyrka och vapenhus och utanför mellan hennes följe som ville hjälpa henne och goda män från staden som ville hjälpa mig dödades män på båda sidor och däribland en underdiakon som blev huggen med svärd samt kaniken Andreas som kom springande från biskopshuset för att stilla striden och fick en sten i huvudet och dog nästa dag. Äntligen blev kvinnan fördriven, samman med de män hon hade kvar, men min förtvivlan var stor när jag såg allt som hänt och att präster dödats för min skull. När biskop Eckar återvände, fick höra allt, fann han att det mesta av skulden var min, till han hade befallt att kvinnan Tordis skulle behandlas med tålamod av oss alla, och där i hade jag svårt brustit. Det rätta, sa han, hade varit att göra henne till viljes jag bad honom pålägga mig det strängaste straff i mig jag kände min synd fast den var omöjlig att undvika. Jag berättade för honom om häxans bodom och det som skett var den andra av de tre synder som det var mitt öde att begå. Biskopen sa att han ogärna ville ha mig kvar i hedebyn när tiden kom för mig att begå den tredje och till sist blev min botgöring uttänkt. Han befallde mig att dra upp till de vilda smålänningarna för att friköpa Guds nitiske tjänare, fader Sebastian, som för tre år sedan sänds ut för att bringa dem evangelium och som allsedan dess försmäktar oss dem i hård träldom. Dit är jag nu på väg och detta är mitt ärende. Och om mig och mina olyckor vet ni nu lika mycket som jag själv. Därmed slutade han sin berättelse och Ylva skrattade och skänkte i öl åt honom. Du synes mig ha det svårt med kvinnor hur du än vänder dig med dem sa hon och det fast du läst i bok om hur de bör älskas och du lär väl knappt få bättre hand med dem i dessa trakter Men Magister Reinald svarade med jämnmod att all sådan förfänglighet nu är slut för hans del Nej, endast med kvinnor utan även i andra ting Må du vara en man av stor enfall, sa Orm Och din helige biskop också Om ni tror att du kan komma tillbaka med en friköpt präst Eller ens med livet i behåll Ifall du bär silver och guld med dig till smålänningarna Magistern skakade på huvudet och smålog sorgmodigt Guld och silver bär jag inte med mig, sa han Det är inte med den sortens ting för att det Sebastian ska friköpas utan jag ska ge mig själv till trev i hans ställe. Jag är yngre och starkare och därför bör bytet kunna ske lätt. Och därmed kan jag sona något av den synden att jag vållat tvänneprästers död. Alla förundrade sig över detta och först ville de inte tro att han menade allvar. Men magistern blev vid vad han sagt. Jag håller mig för lika god kristen som andra orm. Men likväl tror jag mig hellre i stånd att begå alla synder än att själv lämna ut mig som träl. Fader Willibald sa att sådan kristlig gärning inte var varje mans sak, men att magisten handlade rätt. Och mycket lång blir inte din träldom, sa han till henne. Du nu räknar vi inte mer än fem år till kristlig återkomst, efter den uträkning som de flesta lärda män håller för att vara riktig om du nu skyr kvinnor och slipper olyckor med dem kan det hända att du hinner döpa många smålänningar innan den dagen kommer. Då kan du stå lugn inför herrens domstol. Det är sant som du säger sa magistern och jag har själv tänkt på dessa ting. Men det värsta är att jag har min tredje synd kvar att begå och det var häxans spådom att den skulle bli den största. Ingen visste att finna någon tröst för honom mot detta men Orm sa hoppas att denna tredje synd måste dröja någon tid. jag skulle ogärna se, sa han, att du blir den medan du gästar mitt hus. Men det må ni alla veta, både du präst och du spjalle och ni båda mästare från Irland att ni gärna måste stanna här hos mig så länge det synes er gott. Det säger jag också, sa Ylva. De tackade för detta, men spjalle sa att han endast tänkte stanna få dagar. Jag kan inte dröja på vägen, sa han, med sveakungarnas lycka i min vård. De båda lycklarna sa sig vilja göra spjalles sällskap, medan det ända sig till Uppsala, liksom han, och om det inte skulle trivas där hade de andra kungar att välja på. Då kanske vi går till Norge, sa de. de. Där sitter nu kung Olaf Tryggveson, som sägs ha blivit en god kristen. Eller också far vi österväg till kung Valdemar i gårdariken som har stort namn om sig för makt och rikdom och för givmildhet mot konstförfarna män. Till honom är det lång väg, sa Orm. Vi är hemlösa vandrare på jorden, sa de. Men så långt som kungar finns går vi gärna. Till oss alla är vi välkomna. Och bortom och råder kejsar Basilius, han som kallas Bulgardöden och som är den mäktigaste av världens herrar nu sedan kung Harald och kung Erik är döda. Fast det kan vara att den unge kejsaren i Tyskland inte gärna skulle höra detta sägas. Inte heller konung Brian hemma hos oss. Vi har hört sägas av vittfarna män att kejsarens gycklar i Miklagård har stort anseende och förmår utföra svåra ting. Och särskilt har vi hört berättas om ett konststycke som de gjorde inför sänderbud från den gamle tyske kejsaren i det dagar då kejsaren oss rådde i Miklagård. De gjorde det med förunderlig klättring på en stång och den konsten känner vi inte till fast vi i oss vetan mer än andra. Därför kunde det vara lönt att få se hur skickliga de är och att visa dem vad Erins mästare förmår. Och det vore förvisso en stor heder för oss att få gyckla in för kejsar Basilius och för honom att få besöka oss. Men först ämnar vi oss nu till Uppsala till den unge kungen där och då är det bäst att vi håller sällskap med Spjalle. Han är en god man att gå tiggande med. Så blev det. Och efter några dagar sedan han kände sina krafter att bättras band spjallåter fast kungas svärdet vid sitt ben. Och han och de båda mästarna tog upp sina påsar och tiggarstavar. Det fick riklig vägkost av Åsa och Ylva så att de sa sig att föga hoppat en gång till på sin väg möta sådan gästfrihet som kommit dem till del på detta ställe. Och om vi ses igen sa felmi till Orm vid avskedet ska du veta att du alltid har goda vänner i oss. Det kunde jag väl önska att få se er igen sa orm Men lägger ni väg åt Miklagård lär det få stanna vid önskan Till här sitter jag i stillhet och ser barn föda, och grödor gro Och kommer nog aldrig mer på resa Vem vet, vem vet sa de små långörade männen Och därmed nickade de och fick med sig en välsignelse av fader Willibald Och drog sina färder med spjalle Men mäster Reinald stannade kvar hos ormen tid framåt så hade det befunnits klokast för hans del Alla var ens om att han inte på egen hand Kunde ge sig upp över gränsen För att leta efter fader Sebastian För då skulle han hinna bli fångad Eller dräpt till ingen nytta Långt innan han fått något uträttat Därför bestämdes det Att han skulle stanna på Gröning Tills tiden kom för gränsbygden Stora ting vid krakasten Som nu snart skulle hållas Det där, sa Orm Kunde kanske någonting bli gjort För att få hans ärende främjat Nionde kapitlet. Hur magistern letade efter kvigor och satt i ett körsbärst träd. Nu blev det så som Orum sagt och magister Reinald fick bli kvar på Gröning över sommaren. Han hjälpte fader Willibald när denne höll gudstjänst för husfolket och för sådana bland de nydöpta i trakten som fann det lönt att hålla sitt löfte att komma. Han blev genast berömd av alla för sin sång i mässan som var skönare än vad någon hört. I början var det smått med villigheten hos den nydöpta att infinna sig- men när ryktet spred sig om magisterns sång började allt fler komma- och kvinnor såg sitta med tårade ögon när han sjungit. Fader Willibald var mycket nöjd med denna hjälp. Ty själv var ingen stor sångare. Men i annat var det skralt med magisterns duglighet. Orm ville sätta honom i arbete under veckodagarna- och ville ha reda på vad anbets dugde till- men det var svårt att hitta någon syssla där han hjälpligt kunde göra skäl för sig. Han var okunnig i allt och hade ingen hand med verktyg. Orm sa, detta är illa. Du snart ska du vara tre upp i Smålanden och med bara sjungande lär du inte få det trivsamt där. Det vore bäst för dig själv om du kunde lära dig ett och annat medan du är här hos mig. Det är därmed skulle du spara dig många ränder över ryggen. Magistern suckade och höll med om att Orm hade rätt. Och han fick försöka sig med många lätta ting men lyckades illa med dem. När han sattes att meja gräs var det ömkligt att se. Till det var honom omöjligt att förstå hur lien skulle strykas. I snickeri var han ohjälplig fast rapp och även orm själv undervisade honom med mycket tålamod. När han skulle hugga ris till bakugnen högg han sig i benet och låg jämrande och blodig på marken när folk kom till. När han återblivit rask och sänds ut med en man för att vitja rev i ån, skyggade han för en stor ål som snodde sig runt hans arm och välte därmed ekstocken så att all fångsten gick till spillo och båda med nöd förmådde bära sig i land. Sålunda blev han ansett som en hjälte i kyrkan och även som en god man i husfolkets krets om kvällarna när alla satt i sin slöjd. Och han berättade om helgon och kejsare men i allt annat som en makalös stackare som ingenting förstod av vad varje man måste kunna. Likväl var han inte illa tål. Och det märktes att alla kvinnorna, från Åsa och Ulva till yngsta pigan, bekymrade sig för honom och hade mycket att säga till hans ursäkt. Tidigt på våren detta år hade Rapp den enöjde tagit sig hustru, en frodig bonddotter som hette Torgun och som han trots sin enöjdhet vunnit utan besvär på grund av sitt stora anseende som en vittfaren och vapenskicklig man. På Raps befallning hade hon genast låtit sig döpas och därefter försömmade hon aldrig en gudstjänst. Hon var väl sedd av alla och flink i sitt arbete. Och Rapp och hon trides gott tillsammans. Uran någon gång vid tillfrågan hördes mumla att hon var svår att få hålla munnen och senfärdig att bli med barn. Ylva tyckte mycket om henne och dessa båda satt ofta förtroligt samman utan att orden trött för någon dera. Nu hände det en dag att folket på gården fick ge sig till skogs för att leta efter bortsprungen ungbokskap. Och det blev ett långt letande. Fram mot kvällen när Rapp var på hemväg från sitt håll utan ha funnit något hörde han ljudet ett björksnår och när han kom närmare såg han Torgun ligga i gräset i min stor sten och majester Reinald krömböjd över henne. Mera kunde han inte se för snåret. Båda kom hastigt på benen när han steg hördes. Rapp blev stående stum. Men Torgun kom hoppande mot honom på ett ben och hade genast mål i mun. Det var stor tur att du kom så att du kunde hjälpa mig hem, Jag vrickade mig i knet när jag halkade på en rot och han här kom när jag rupade på hjälp. Han orkade inte bära mig men nu har han läste över mitt knä så att det redan känns bättre. Det är öga att jag har kvar det är det inget fel med, så Rapp. Behövde han ligga på det när han läste? Han låg inte på mig, sa Torgun förtryssamt. Rapp, Rapp, har du fått för det nu Han låg på knä framför mig Och höll om mitt knä Och läste heliga ord över det tre gånger Tre gånger, sa Rapp Gör inte dummare än du är, sa Turgun Först i fadern, sedan i sonens Sedan i den heliga andes namn Det blir tre gånger Rapp såg på prästen Den var blek Och något darr kring munnen Men älget märktes ingenting på honom Om du var varit andfådd Hade du dött nu Rapp tankfullt till detta land har jag kommit för att bli martyr sa magister det kan gå lätt nog sa Rapp. men låt mig nu först få se på ditt knä kvinna ifall du vet vilket det är Torgun jämrade sig så att hon aldrig var med om sånt elände som detta men hon satte sig lydigt på stenen och blottade sitt vänstra knä det var svårt för dem att bli överens om var svullnad som kunde märkas men hon skrek när han tömmade på det men det var värde för en stund sen sa hon Och jag kan nog linka hem nu om du stöder mig Rapp stod mörk och tänkte sig för och sa Om något hänt med ditt knä kan jag inte veta Det är ditt skrik kostar ingenting Men jag vill inte att Orum ska kunna säga Att jag slagit ihjäl hans gäst i onödan Fader Willibald vet bäst och han får döma Det tog sen nu hemåt Och detta gick någorlunda Fast Torgun ofta måste vila för svåra smärtors skull Sista biten var hon tvungen att stödja sig på båda männen med en arm om halsen på vardöra. Du hänger tungt, sa Rapp, men likväl har jag svårt att tro det i allt detta. Tro vad du vill, sa Torgun, men det känner jag att mitt knä nog aldrig blir bra igen. Jag fick foten i kläm mellan två rötter när jag hoppade från en kullfallen stamm. Det var så det gick till. Jag blir nog styrbent efter detta. Vad nyttjade du allt läsande till, sa Rapp dystert. Torgun blev led i sängs och fader Willibald gick för att se till henne Rapp tog genast Orm och Ylva avsides och berättade vad som hänt och Vad han mest trodde Båda var överens om att detta var en bedrövlig händelse Att det var stor skada om osämja mellan Rapp och Torgun skulle komma av detta Det är en god sak med dig att du alltid tänker dig för, sa Orm så hade du kanske dödat honom Och det hade varit mycket illa om han var oskyldig en dödad präst skulle dra Guds straff över oss alla. Jag har bättre tankar om Torgun än vad du har, Rapp, sa Ylva. Ett knä är lätt frickat när man kliver bland stock och sten och du säger ju själv att du ingenting såg. Det jag såg var illa nog där långt in i skogen. Det är klokt att inte döma för hastigt i sådana ting, sa Orm. Du minns nog själv hur min herre Almansors domare i Kordova dömde den gång då Toke Gråguluson hade listats in i kvinnokammaren hos den egyptiska sockerbagaren, han som bodde i Botgöragränden. Och en vindrevunna förhänget framför fönstret så att fyra av sockerbagarens vänner, som just gick över gården, såg Toke och sockerbagarens gemål på hennes vilobädd. Det minns jag gott, Sarap. Men det var bland hedningar. Jag vill höra hur det blev för kvinnan, sa Ylva. Sockerbagan kom in för domaren med sönderslitna kläder och med sina fyra vittnen i följe och ville ha Toke och kvinnan stenade som äktenskapsbrytare. Och min herre Almansor hade själv befalt att denna sak skulle dömas strängt efter lagen fast Toke hörde till livakten. Då förhörde domaren med omsorg de fyra vittnena om hur mycket de sett och tre av dem vittnade med ed att det tydligt sett allt sammans. Men den fjärde var gammal och hade svaga ögon och hade inte kunnat urskilja allt så klart som de andra. Nu säger profeten Mohammeds lag som står skriven med Allahs eget finger i deras heliga bok att fyra fromma vittnen ska ha sett allt tydligt och klart. Älges kan ingen dömas för äktenskapsbrott. Därför dömde domaren att Toke och kvinnan var oskyldiga och att sockerbagaren skulle ha spö på fotsulorna för falsk angivelse. Det landet må vara gott för kvinnor, sa Ylva. Det är mycket bör kunna hända innan någon låter sig bli sedd av fyra vittnen. Men det synes med att sockerbagarens lott var hård. Det tyckte han inte själv i längden, sa Orm. Efter detta kom denne sockerbaga i ropet bland oss av livvakten och vi gick ofta till hans bod för att skämta med honom och dricka hans söta syriska mjöd så att han fick mycket ökad förtjänst och prisade alla för sin lycka. Men Tocke höll fast vid att hur denna sak slutat väl hade den dock varit en varning för honom och han vågade sig aldrig mera in till den kvinnan. Nu kom fader Willibald till dem och sa att det hade sin riktighet med Torgunds vrickade knä. Och snart är det så svullet, sa han till Rapp att till och med du skulle kunna se hur det är. Alla trodde att Rapp skulle känna lättnad vid detta bud men han satt mörk och eftertänksam och till sist sa han då har legat där en god stund och hållit om hennes knä med sina båda händer eller kanske endast med den ena. Det är svårt för mig att tro att han stannat vid detta. Du har ju själv sagt oss att han är galen efter kvinnor och att han lärt sig välska skrifter hur det bäst bör hanteras. Det är min tro att han mer har sysslat med annat än med att läsa över knät. Elges skulle aldrig svullnaden ha kommit om det är något bevänt med honom som präst. Det var det längsta tal som någon hört av Rapp Och ingen av dem kunde få honom att ändra sin mening i denna sak Då sa Ylva Först var du misstänksam för att du ingen svullnad såg Och nu för att den kommit Men det är ingenting att säga om Till sådana är ni män när ni får griller i huvudet Nu går jag till Torgön för att tala förtroligt med henne Vi är goda vänner hon och jag och mig kommer hon att säga hur allt är med detta Och skulle så vara att något hänt som hon inte vill ut med Kommer jag ändå att förstå vad hon gömmer på en kvinna vet genast om en annan kvinna Kommer med sanning eller lögn Och det är mer än män vet Och gud har lov för det Därmed gick hon Och vad hon och Torgun sa varandra Fanns det ingen lyssnare till Nu kan du vara lugn Rapsorm Du nu kommer du att få veta hur det är med allt detta Slugare kvinnan Ylva finns inte i hela världen Det kan jag säga dig. Det. det märkte jag första gången jag träffade henne Rapp grymtade instämmande och därmed började tala om tvänneförlupna kvigor som inte ännu återfunnits. Och var de bäst borde leta efter dem nästa dag. Ylva var länge borta. När hon kom tillbaka knöt hon näven under näsan på Rapp. Nu vet jag allt, son Och det var som jag trodde. Och du behöver inte oroa dig, Rapp. För det finns ingenting att klandra i deras möte i skogen. Det enda läsamma är vad du själv ställt till. Torgon som gråter och skrattar när hon tänker på dina misstankar och hårda ord. Hon sa med att hon nu nästan ångrat hon inte lockade prästen när tillfället fanns. Vi kunde ha hunnit med ett och annat innan Rapp kom, sa hon till mig. Och skulle jag nu ändå ha skammen och förtreten kunde jag gott ha undrat mig det lustiga också. Det var vad hon sa. Om du nu är så klok som jag tror Rapp så bör du aldrig mera med ett enda ord som denna sak. Då kan de bli farlig, det säger jag dig. Men är du god mot henne så tror jag att du själv slipper att höra något mer om detta från henne. Och det vore väl om du snart kunde göra henne med barn. Då slåppade du all ängslan för denna stackars olyckliga magister. Rapp ströks över gässan och mumlade någonting om att fliten inte fattades. Det märktes att Ylvas ord skänkte honom stor lättnad. Han tackade henne för att hon ställt allt till rätta. Slut på åttonde kassettens första sida. Stanna bandet, vänd på kassetten och starta sedan.